Розділ четвертий, у якому під коліном бомбарди гаратують і гупають. Плани народжуються одні великі, другі менші, одні більші, другі менш утопічні та фантастичні. Але що насправді є утопію та фантазію, покаже лише час. «Брати Прокопе, брати Прокопе, бомбарда вистігла, Вигарати йому ще раз?» Чоловік, до якого звернувся із запитанням старший гармаш, був поставний і плечистий. Його рум'яне обличчя з простими рисами, ніс картоплиної, чорні, довгі вуса робили його схожим на хлопа, незадоволеного на врожаєм селюка. Рейневон вже бачив цього чоловіка кілька разів і ще раз зацікавлено приглядався до нього. Прокоп до революції був священником. Говорили, що він походить із Праги, з роду староміських патрицієв. До гуситів він пристав одразу після дефенестрації. Але до 1425 року був усього лише одним із багатьох табориських проповідників, серед яких виділявся не тільки розумом, холоднокровністю і толерантністю, а й тим, що, всупереч приписам гусицької літургії, не носив апостольської бороди, а щоранку педантично голився, плекаючи тільки свої славнозвісні вуса. Саме через це гоління він і отримав своє прізвисько Голий після смерті Богуслава і Швамберка. Прокопа зовсім несподівано обрали найвищим гетьманом – головнокомандувачем табора і верховним справцею. Так перекладалося титул «Директор-операціонум Таборітаорум». Невдовзі після номінації Прокоп здобув друге прізвисько – «Великий». І йшлося не тільки про зріст. Прокоп виявився справді великим вождем і стратегом. Це довели гучні перемоги під Усті, під Цветелем, під Таховим і Штрибором. Зоря Прокопа Голого світила яскраво. Брате, Прокопе!» – нагадав про себе гармаш. «Ви гаратиємо? Прокоп Голий поглянув на мури та вежі коліна, червона черепиця яких гарно компонувалася з осінньою колористикою навколишніх лісів і хащ. «А чого це вам так спішиться гарати?» ти? Відповів він запитанням на запитання. Руйнувати? Це ж чеське місто, Бога ради. Почекайте, підемо невдовзі на суміжні країни, там собі постріляєте, там собі понищите. А Колін мені потрібен цілий і мало пошкоджений, і таким ми його і візьмемо. Колін до стоту ніби хотів висловити незгоду і незадоволення відповів. З морів гримнуло, бахнуло, на зубцях розцвіли дими, засвистіли кам'яні ядра і всі врилися в землю за якихось двадцять кроків від першої лінії облоги. Обложений у коліні пан Дзвіш Боржик з Мілетінка давав знати, що йому зовсім не бракує ні пороху, ні волі до боротьби. «Пана Дзвіша Боржика, ми змусимо здатися», – випередив запитання Прокоп. «І візьмемо місто без руйнувань, без різанини після штурму, без плендрування щоб колінські міщани любили брата Гертвіка, який незабаром буде тут гетьманити. Гусицькі командири, які оточували Прокопа, хором зареготали. Рейневан знав багатьох із них, не всіх. Він не знав Яна Гертвіка Зрушенова, який вже мав, як виявилося, номінацію на гетьмана Коліна в кишені. З інших сиріток він вже бачив був Яна Краловця з Градика, Гіру з Іржечиці, у світловолосому і життєрадісному сміхненому велетні впізнавав Яна Колду з Жампаха. Посеред командирів табора він упізнав Ярослава з Буковини. Якоба Кромишина, отіка з лози, Яна Блега стешниці. «Тому!» – Прокоп випростався, роззирнувся, щоб було зрозуміло, що він звертається не тільки до Гармаша, а й до решти. «Тому прошу нас спішити, не рватися, пороху не переводити!» А що тільки стояти? запитав із помітним незадоволенням Ян Колда. Під цими стінами без діла. Хто сказав, що без діла? Прокоп сперся на часто кіл. Брате, Ярославе, слухаю. Чи флюб, чи брат неплах нарешті прислав тих своїх стенторів? Стентор, персонаж Іліади, герольд грецьких військ, який гримів мідним голосом, як п'ятдесят мужів. Прислав підтвердив Яруслав з Буковини. Десятьох. Ой, морди страшні. й цибули від них так відгони, що моцного хлопець з ніг збиває. Але голоси рихтик, як дзвони. Та нехай йдуть під мури і кричать вдень і вночі, особливо вночі. Вночі це найкраще діє. Чи пан Боржик має дітей у коліні? Доньку. Нехай багато кричать про цю доньку, а ти, братик Колду, поза як не любиш сидіти без діла, слухаю наказу. Візьмаєш свою кінноту, об'їдеш села, по той і по другий бік лаби. Ще раз оголосиш по всій окрузі, що як хтось спробує постачати місто харчі, то вельми пошкодує. Злапаємо, бодай, з одною паляницею, бодай, з мішечком крупи. Обидві руки і обидві ноги відрубаємо. Слухаю, брате Прокопе. То до занять, по відділеннях довше не затримую. А ти, брате, чого це тут? Гаратно, тип почав скиглити старший гармаш з великої бомбарди і хоч би ще разочок до вечора. Я так і знав, що ти не втримаєшся, зітхнув Прокоп. Добре, але ходи наперший зі мною, огляну твоє господарство. Побачимо, як і не що в тебе гармати наріхтовані. Здрастуй, Шерлею. Здрастуй, і ти, брате Біляво, ходіть зі мною. Зараз я матиму для вас трохи часу. Рейневан сушив голову, Звідки взялося це знайомство? Прокоп Голий і Шарлей опізнали один-одного вже при першій зустрічі на запусті 1426 року у місті Німбур, куди послали компанію з Градця Кралове? Хто знає, чи не врятувало це їм усім шкуру? Тому що спочатку градецькі, а потім Німбурські божі воїни, яким усюди вважалися шпигуни і провокатори, ставали дедалі більш підозрілими і недоброзичливими. Посилання на Петерліна і Горна не допомагало, бо Петерлін і Горн були, як з'ясувалося, настільки таємними співробітниками, що їхні імена мало кому щось говорили і захисту не давали. Невідомо, що було б, якби не з'явився Прокоп. На шиї Шарлеєві він не кинувся, велемовно, не вітався, але було очевидно, що вони знайомі один з одним. Звідки залишалося тимницею? Жоден не поспішав пояснювати і звірятися. Було відомо, що Прокоп навчався в Кароліномі, що подорожував до закордонних університетів. Рейневан здогадувався, що він познайомився з Шарлеєм під час однієї з таких подорожей. Вони пішли Рейневан, Шарлей Самсон, за Прокопом та Гермашем уздовж лінії, ровів, гостроколів і загород з фашин. Прокоп перевіряв бомбарди і моздіри, розмовляв з гармашами і щитниками, ляскав по плечах харбалетників. Обмінювався грубими жартами з ціпниками біля багать, випитував велебарників, чиїм часом чого не треба. Знайшов час, щоб заговорити з жінками, які порлися біля казанів. Спробував солдатської каші, Не забув скоювдити світлі чубчики дітлахів, які крутилися при кухні. Скромно піднімав руки, коли божі воїни здіймали овації на його честь. Усе це тривало досить довго, але і про них Прокоп не забував. Вони повернулися на підгороддя. Прокопове військо підійшло до коліна несподівано швидко. Так що в мешканців підгороддя залишилося небагато часу, вони врятувалися втечею за міські стіни буквально з тим, що встигли вхопити в руки, залишивши таборитам і сирідкам значні запаси пащі, чимало інвентарю, а до того, що й хати з майже повним урядженням. Тож нічого дивного, що саме в цьому місці було створено основний табір божих воїнів, оточений шанцем звозів і загорожує для коней. Між халупами і клітями палали численні багаття, дзвонили молоти в кузнях, стукали молотки у майстернях стельмахів. Сушився на шнурках одяг, кувикали свині, байкали вівці, смерділи нужники. А взагалі-то, навіщо ти, брате Беляво, сюди приїхав? Раптом узвався прокоп. Рейневан стиха зітхнув. Він чекав такого запитання. Рішення про похід до замку Троски прийняв Рейневан. Досить спонтанно прийняв, треба сказати, з величезним і палким, як молода вдова, ентузіазмом. Цей ентузіазм і стихійність не дуже припали до смаку магам з-під Архангела, особливо фраундіштові та щепанові здраготуш. Обидва піддали сумніву, як відомості Акселебена – так і легендарні здібності легендарного Рупілія-Сілесця. Акселебен стверджували вони вигадри, щоб відвернути увагу від своєї компрометуючої поразки з Самсоном. Рупілія-Сілесця в замку Труски, наймовірніше нема. А якби навіть Рупілій-Сілесець у замку Труски випадково був, то шанс, що він зможе допомогти, дорівнює нулю. За приблизними калькуляціями, Рупілій-Сілесець налічує був вже якихось 90 років, чого можна очікувати від такого старого пердуна? Натомість Телесма став на бік Рейнамана. Телесма чув про рупіля Селестя, колись навіть мигцем із ним бачився. Підтвердженими і перевіреними вже півстоліття він визнав його кваліфікації у цирені спіритизму та астральних буттів. Спробувати, заявив, він не завадить. Для Самсона метка «Подорож до замку Троски» І шансом який слід було би використати, причому якнайшвидше. Рупілію, щоправда, то правда йде дев'ятий десяток, а в такому віці всім відомо застудишся, кашлянеш, перднеш і не знати, коли перенесешся в астральне буття. Талесму підтримав Бездіховський старий чорнокнижник не тільки чув про Рупілі, а й познайомився з ним особисто, багато років тому впадує. Рупілій висловив він думку, і справді може допомогти Самсонові. Але невідомо, чи схоче, бо впаду, він проявив себе нахабним та егоїстичним засранцем. Досить скептично та прохолодно, як на диво, поставився до проєкту сам Самсон. Самсон не брав участі в дискусії, а якщо й брав, то знехотя Не аргументував ні за, ні проти, найчастіше мовчав. Але Рейніван знав його вже надто добре. Самсон просто-напросто не вірив в успіх подорожі. Коли ж врешті-решт на неї погодився, то Рейневан не зміг позбутися враження, що зробив він це тільки з чемності. Залишався Шарлей. Думку Шарлея про цей задум Рейневан знав ще до того, як про неї запитав. Але запитав для порядку і для форми. «Це звичайний ідіотизм», – спокійно оцінив Шарлей. Крім того, мені це починає нагадувати Шльонськ два роки тому, пам'ятну сповнену ентузіазму Одіссею за пані Аделею. Похід на троски справляє враження настільки ж обдуманого, і, мабуть, подібним чином він би і виявився. І очима своєї душі я вже бачу результат. Ти, мабуть, ніколи не порозумніши, Шрейнмаре. Ми маємо, як ти кажеш, зобов'язання перед Самсоном. Маємо дещо винні, може, і так, не заперечую. Але життя – це життя. А основне правило життя наказує забувати про такі борги, викреслювати їх з пам'яті. Життя відзначається тим, що своя сорочка ближче до тіла. Допомагати ближнім, а як же? Чому би ні? Але не власним коштом. Ми зробили, заявляю я, для Самсона досить багато. Буде нагода – зробимо більше. А нагода трапиться, я впевнений. Раніше чи пізніше – Досить буде сісти і терпляче почекати. Тож почекаємо нагоди. Навіщо цієї нагоди шукати, набиваючи при нагоді гулі? Думаємо про свою сорочку, Рейн, мене. І про своє тіло, бо це найважливіше. А не що ти хочеш наші тіла наразити, хлопче? Куди ти хочеш нас повести? Триває розбрат, війна, пожежа, панують хаос, безладдя і беззаконня. Це не добрий час для божевільних походів, до того ж без підготовки. «Так ось ти помиляєшся», – відповів Рейноман. «Я зовсім з тобою не згоден, і аж ніяк не тільки в питанні цинічних життєвих правил, і аж ніяк не стосовно того, що в житті найважливіше. Я не згоден з твоєю оцінкою ситуації, бо час не тільки сприяє походу, а й підганяє його. Під Єштеддя підгір'я опановані нашими військами. Нечисленні католицькі пани у цьому районі настрахані. Їхній дух надламаний поразкою Христовою походу під Таховом. Вони як обкурені димом бджоли. Тож якщо й вирушати, то саме зараз. Перш ніж вони отямляться, і знову зможуть жалити. Що ти на це скажеш? Нічого. А що стосується підготовки, ти маєш рацію. Підготуємося. Що ти пропонуєш? Шарлей зітхнув. Рейневан і Самсон виїхали з Праги 10 жовтня, у день пам'яті святого Гереона та його товаришів-мучеників, який цього року випадав на п'ятницю. Вони покинули місто рано вранці. Коли проминули прожицьку браму, за хмар вийшло сонце і казковим сяйвом залило віткові шпитальські поле, що переливалися барвами. Рейневан вирішив, що цей любий серцю крайвид є добрим провіщенням і прикметою. Ні він, ні Самсон не почували себе надто добре, обидва мали за собою велимовне прощання з магами з аптеки під архангелом, яке тривало до глибокої ночі. Рейневан зітхав і крутився в сідлі, йому додатково довелося відсвяткувати прощання з пані блаженою Поспіхаливою. Вони прямували до коліна, який від середини вересня був в облозі табора, сиріток і пражан, облогою командував Прокоп голий. В армії Прокопа Голого був Шарлей. Місяць, який минув від розлуки з ними, Шарлей повинен був використати, щоб підготувати похід. Він стверджував, що такі можливості в нього є, але й не вон йому вірив. Шарлей мав як можливості, так і засоби. Демерит не приховував, а бувало, що навіть і хвалився, що він воює в таборицькій польовій армії заради здобичі і зиску, і що має вже чимало відкладеного по різних сховках. Сонце зникло за чорними хмарами, які напливли з півночі. Стало темно і похмуро, просто таки зловісно. Рейневан вирішив, що пророкування – то забобон. Виглядало, ніби Прокоп не слухає. Але так лише здавалося. «Відпустити брата Шарлея», – повторив він. у воєнний час звільнити його від служби в армії. Заради твоїх приватних справ, брате, Белява». Іншими словами, приватне понад усе, а обов'язок перед Богом і вітчизною дурниця. Так чи ні? Риниван не відповів, тільки голосно ковтнув слину. Прокоп фиркнув. Згода, заявив він. Я даю згоду. Причин є три, продовжує він, відверто насолоджуючись остовпінням. По-перше, брат Шарлей служить у левах табора вже понад рік, відпустку заслужив. «По-друге, брат Неплах доніс мені про твої заслуги, брати Беляву. Ти самовіддано боровся з ворогами нашої справи. Героїчно, кажуть, бився з бунтівниками в Празі 6 вересня. Лікував поранених, не пив, не він і спав. Це, безперечно, заслуговує винагороди. А по-третє, він зупинився, обернувся. Вони вже були під будинком Гамази, який зараз виконував роль ставки і резиденції штабу облоги. А що по-третє, і найважливіше, ви довідаєтеся пізніше. Ми ще повернемося до цієї справи, а зараз я маю інші. Зрештою, ви дізнаєтеся, які. Будете слухати, бо я залишаю вас при собі. Брате, це був наказ, ходімо. А ваш слуга, ага. він уже бачу, чимось зайнявся. Це добре, не завадить. Самсон Медок, як завжди вдаючи, що нічого не чує і не розуміє, сів під стіною гамазеї, дістав ножика, і взявся стругати знайдений кілочок. Самсон часто стругав кілочки. По-перше, пояснює він, це заняття якраз для ідіота, яким він виглядає. По-друге, казав він, стругання кілків заспокоює, добре впливає на нервову і травну систему. По-третє, тлумачив, коли він ріже деревину, це допомагає йому під час вимушеного прослуховування дискусій про політику і релігію, тому що запах свіжої стружки вигамовує блювотні рефлекси. Вони ввійшли до гамазеї, до великого приміщення, яке хоч і було пристосоване під штаб, уже певний час, і далі... Вони ввійшли до гамазеї, до великого приміщення, яке хоч і було пристосоване під штаб, уже певний час, і далі приємно пахло зерном. Усередині за столом, схилившись над мапами, чекали двоє людей. Один був малий і худий, вдягнений у чорний за модою гусицьких священників. Другий молодший у лицарському вбранні, був в міцнішої статури і світловолосий, з дещо херовимським, трохи суворо втомленим обличчям, яке нагадувало фламандські мініатюри з календаря дюка Дебері. «Нарешті!» – сказав менший чорний. «Ми трохи зачекалися брати Прокопе». «Обов'язки брати Прокопе». На відміну від свого тезки, Другий Прокоп бороду носив, щоправда, вбогу, безвладно і доволі кумедно. З приводу зросту він відрізнявся також і прізвиськом. Його звали Прокопом Малим або ж Прокупиком. Спочатку також проповідник серед армії подібних йому проповідників, він виділявся серед гуситів, точніше сиріток, після смерті Яна Жишки з Троцнова. Разом із Градицьким Амброжем Прокупик був біля смертного одражишки. Я свідки в останніх хвилин свого обожнюваного вождя сирітки вважали майже святими. Бувало, що перед ними ставали на коліна і цілували краєчки одягу. Траплялося, що матері приносили до них дітей у лихоманці. Шанобе винесла прокупика на посаду головного духовного вождя. Таким чином він займав серед сиріток становище аналогічне до того, яке прокоп займав у таборі, перш ніж зайняв пост справця. «Обов'язки!» – повторив Прокоп Великий, невизначено показуючи у бік обложеного міста. Його слова підкреслив могутній грім, стіни задрижали, зі стелі посипалася пилюка. Старший гермаш нарешті зміг гупнути собі зі своєї 200-фунтової бомбарди. Це водночас означало спокій аж до ранку. Така бомбарда після пострілу мусила вистигати щонайменше шість годин». Що чекати, мене довелося, вибач, брати, і ти, брати Вишику. Вишик Карачинського Рейневан уже зустрічав був раніше. Під усті, в кінноті я на рогача з Шлях поляка до гуситів був нетиповим. Вишик завітав до Праги у 1421 році як посланець литовського князя Вітольда, на службі якого він залишався. У посольстві йшлося, як тепер уже було відомо, про корону для Корибутовича. Рачинському сподобалася чеська революція, особливо після контакту з Жижкою, рогачем і таборитими, які полякові припали до смаку набагато більше, ніж помірковані каліксинці, з якими він обговорював Вітольдове послання. Рачинський митю пристав до таборитів, а з рогачем його поєднала щира дружба. На знак Прокопа всі всілися за завалений мапами стіл. Рейнеман почувався незатишно бо усвідомлював, наскільки він не вписується в компанію. Його самопочуття ніяк не покращувало впевнена безцеремонність Шарлея, який завжди і всюди був, ніби в себе вдома. Не допомагало і те, що Прокупок і Речинський, здавалося, приймали їхню присутність без будь-яких застережень. Вони вже звикли. Прокоп завжди мав на похваті різномастих розвідників, послів, емісарів і людей для особливих і навіть дуже особливих доручень. «Це не буде коротка облога», – перервав мовчанку Прокоп Гулий. «Ми стоїмо під коліном від хрестового здвиження, а я вважатиму успіхом, якщо град здасться до адвенту. Може і так статися брати вишику, що після повернення з Польщі застанеш мене ще тут. Коли вирушаєш?» «Завтра на світанку, через Одри, потім через Цешин до Затора». «Не боїшся їхати? Тепер у Польщі не тільки Олесницький, а й перший ліпший староста – може тебе до льох укинути. Згідно із законами, які Ягела оголосив, певно через скольки в черві». Усі, в тому числі Іриневон, знали, у чому річ. Від квітня 1424 року в королівстві польському діяв Велюнський Едикт, підписати який короля Ягела вимусили єпископ Олесницький, люксембуржиці і папські легати. Едикт, хоча в ньому не згадувалося ні прізвище Гуса, ні слово «гусити», Говорив експресію «Свербіс» про Чехію як про територію, заражену Єресю. Забороняв полякам торгувати з Чехією і взагалі виїжджати до Чехії. А тим, які там перебували, наказував негайно повертатися. Неслухняних очікували інфамія і конфіскація маєтків. Крім того стосовно гуситів, Едикт радикально змінював юридичну кваліфікацію. З прогрішення, яке доти в Польщі каралося виключно церковними судами, Єрис перетворювалася на злочин проти королівства і короля, на крімен леза майстатіс і державну зраду. Така кваліфікація формально підключала до переслідування і карання єретитства весь державний апарат, а для тих, кого було визнано винними, означало смертний вирок. Чехів природно це розізлило. Польщу вони вважали братньою і налаштованою країною, а тут... Замість очікуваного спільного фронту проти німчизни, зненацька така образа, замість фронту, а фронт. Однак більшість зрозуміла мотиви Єгела і правила заплутаної гри, що її йому доводилося вести. Незабаром також стало помітно, що едикт був страшний тільки своєю буквою. І буквою все й закінчилося. Тому, коли чех говорив валюнський едикт, то, як правило, підморгував, або додавав якийсь дотип, як оце зараз Прокоп. «Нічого. Нехай не тільки хрестоносці за дрвенце рушать, ягело, тут такий про свій гучний дикт забуде. Знає, бо, що якби довелося допомоги проти німців шукати, то ж таки, мабуть, не в Римі». «Ммм», – відповів Рачинський. – «факт не заперечуватиму, але, щоби страху я не мав, теж не скажу. Їду, щоправда, таємно». Але самі знаєте, як воно з новим законом. Кожен одразу стає на виперед кипильним. Кожен хоче похвалитися запалом, показати себе. А раптом похвалять і підвищать. Тому і має збишко Лесницький олесницький до своїх послуг армію донощиків. А той Єнджій Мишка, єпископський вікарій, цей покруч псячий син має ніс як у пса, як пес винюхуючи часом біля короля Владислава, не крутиться якийсь гусит. Вибачте, я хотів сказати... «Ти хотів сказати якийсь гусит!» – холодно відрізав Прокоп. «Не будемо чіплятися до слів». «Так, правда. Але я до короля речі не наближуся. У заторі я зустрічаюся з Яном Менджиком з Домброви, партизаном нашої справи. Ми разом їдемо до Пєскової скали, там таємно зустрічаємося з паном Пьотром Шафранцем під комор'єм Краківським. А пан Пьотр людина дуже до нас прихильна». Королеві Владиславові посольство повторить. «Ай ну, ай ну!» – замислано сказав Прокоп, підкручуючи вуз. «Самому Ягелові тепер не до послів. Тим часом він має інші гризоти». Присутні обмінялися багатозначними поглядами. Вони знали, в чому річ. Звістка розлетілася швидко і широко. Королева Сонька, дружина Ягели, була звинувачена у вироломстві і подружній зраді. Вона попустила Гальма Сорому, як пліткували щонайменше із сімома лицарями. У Кракові тривали арешти і розслідування. А Ягелу, зазвичай спокійний, казали, рвав і метав. А тобі, брате, Вишику, велика відповідальність. Наші посольства до Польщі досі якось не вельми вдавалися. Досить згадати Гинека з Тому, перш за все, перекажи, будь ласка, панові Шафранцеві, Якщо король Владислав дозволить, та незабаром прибуде до Вавеля, поклониться його величності чеське посланництво, на чолі якого стану я власною персоною. Це найважливіша річ у твоїй місії – підготувати мою. Скажи, що ти є моїм послом перпрокура. Више Кричинський поклонився. На твій розсуд і відчуття залишаю, з ким ти ще в Польщі порозмовляєш і до кого наблизишся, кого промацаєш. Тягнув далі Прокоп Голий. «Ва мусиш знати, що я ще не вирішив, до кого я зі своїм посольством вирушу. Хотів би я до Єгела, але за несприятливих обставин не виключено щодо Вітольда». Рочинський відкрив рота, але промовчав. «З князем Вітольдем, – втрутився Прокупок. нам по дорозі, у нас подібні плани». «У чому подібні?» Чи Чехії від моря до моря, така наша програма». Вираз обличчя Вишика, видно, був надто промовистим, бо прокупик негайно поспішив роз'яснити. Брендербург, заявив він, тицяючи пальцем у мапу. Це земля, що з провіку належить чеській короні. Люксембуржці просто-напросто збули Брендербург гогенцьолірним. Не штука буде скасувати цю оборудку. Сигізмунда Люксембурзького ми скасували як короля, скасуємо його ґешефти. Заберемо, що наша, якби німаки стали смикатися, то поїдемо туди возами і нечистимо їм сраку. Розумію, сказав Рачинський, але вираз його обличчя особливих змін не зазнав. Про це бачив. Маючи Брендербург», – продовжив він далі, візьмемося за орден, за хрестоносців, Виженому проклятих тевтонців з надбалтики і вже маємо море. Хіба ні? А польща? холодно запитав вишик. «Польщі на Балтиці не залежить», – спокійно долучився Прокоп Голий. «Це було очевидно при Грюнвальді, це було видно по Мельненському мирі, це чітко видно по нинішній політиці Ягелла, а радше Вітоля, бо... бо Ягелло прикро визнати, але що вдієш, таке життя, кожному з нас доведеться колись стати дідом. А щодо інтересів Вітольда, то вони на Сході, а не на Півночі». «Та ж ми візьмемо собі Балтику, поза як... Як це ти кажеш, Шерлею?» «Реснуліус кедіт окупанті!» «А, зрозуміло», – кивнув головою Вишик. «Отже, одне море є, а друге?» «Поб'ємо турків», – стинув плечима Прокупик. «І вже в нас буде Чорне море. Чехія стане морською державою, і баста!» «Ну, «Як бачиш, брати вишику, підхопив з усмішкою Прокоп Голий. «Ми дуже поступливі. Нам з усіма по дорозі. Та й з нами всім користь і вигода. Ягелові ми забезпечимо спокій від ордену. Вітольдові дамо свободу дій на Сході. Нехай собі там завойовує при привласнює, що схоче. Хоч би і Москву. Великий Новгород і Переяслав Рязанський. Папі теж, певно, піде на користь, коли ми винищимо хрестоносців, які вже понад міру розрослися і возгордилися». Здійснимо пророцтво святої Бриїде, цього разу повністю і остаточно. А коли за турків візьмемося, то святий отець теж радше втішиться, ніж засмутиться. Чи не так, як ти думаєш?» Вишик Кречинський залишив свої думки при собі. «Та я маю, – запитав він, – повторити це шафранцеві?» «Брати Вишико, посерйозніше в Прокоп». «Ти добре знаєш, що передати. Ти ж наша людина, правовірний християнин, причастя приймаєшись чаще, як і ми. Але ти – поляк і патріот, тому роби так, щоб для Польщі теж була вигода. Адже хрестоносець – цей для Польщі загроза. Грюнвальд мало що поміг, Тевтонський орден і далі нависає над вами, наче дамоклів меч. Прислухається король Владислав до папських жалів і благань. «Приєднається до христових походів, вийшла на нас польське військо». А хрестоносці негайно вдарять з півночі, вдарять брендербушці, і шльонські князі, і Польщі прийде кінець, Польщі прийде кінець, брати вишику. Король Владислав знає про це, відповів Рачинський, і не думає, що він приєднається до христових походів. Однак не може польський король відкрито виступати проти папи. І так множиться пасквілі, і так Мальборг під'южджує, що Гелоб поганен та ідолопоклонник у душі що з поганами кумається, що з дияволом у змові. Тому польський король прагне миру. Угоди між Чехією і Римом, а Рим на таку угоду швидкий. Швидкий, швидкий, заглузував Прокупик. Що сильніше римським хрестоносцям шкуру вичиняємо, то швидший. Свята правда, підтакнув поляк. Якби папа міг вас, тобто нас, взяти мечем і вогнем, то взяв би. Стинав би, катував, розривав кіньми, живцем палив, топив і Глорійних Селсіс при цьому виспівував. З нами зробили би те саме, що з альбігоцями, після чого оголосили, що це задля слави Божої. Але, як виявилося, вони не можуть. Сили не стає, тому хочуть переговорів. «Знаю, що хочуть», – спогордо фиркнув Прокупик. «Але чому ми маємо хотіти? Це ж ми їх у дупу лупимо, а не вони нас брате! Речинський здійняв руку в розпешлимому жесті. «Брат, ти повторюєш мені те, що я й сам знаю. Дозволь, я повторю тобі те, що знає польський король Владислав, що знає кожен християнський король у християнській Європі. Поки що церква володіє світом і тримає два мечі – духовний і світський. Простіше кажучи, саме папа має всю повноту світської влади, а король є лише уповноваженим. Ще простіше кажучи, не буде чеське королівство королівством Доти, доки папа чеського короля не затвердить. Тільки тоді настане мир і порядок, а Чехія, як християнське королівство, повернеться до Європи. До Європи, себто до Рима. Добре, повернемося, але не ціною втрати суверенності нашої релігії, наших християнських цінностей. Спочатку мусить Рим, тобто Європа, прийняти християнські цінності, Коротко кажучи, мусить перейти в істинну віру. Це значить у нашу віру. Отже, прямо Європа повинна погодитися і прийняти причастя з чаші. Секундо, повинна присягтися чотирма праськими статтями. Терціо? я схильний сумніватися. Речинський не чекав на Терціо, Що Європа на це пристане? Про папу вже й не згадую. А от побачимо, напиндючився Прокупик. Скільки звідси до Рима? Мель «Доїдемо щонайдовше за місяць, а тоді поговоримо. Побачить римський антихріст наші вози на Затибрі. Ти йому тут такий ру зм'якне. Спокійно, спокійно, брате!» Прокуп Гулий сперся кулаками об стіл. «Ми мир, хіба ти забув? Наш учений брат Петр Чельчицький повчає, що нічим не можна виправдати порушення п'ятої заповіді». «Не вбивай, заповідь свята і непорушна. Ми не хочемо війни і готові до переговорів». «Польського короля втішить ця готовність», – сказав Ричинський. «Я собі так думаю. Але Рим нехай занадто голову не піднімає, на п'єдестал не пхається, про два мечі не просто рикує. Бо нам правовірним чехам важко брати вишику прийняти, що папа, які останнім часом множаться як кролики, чи то римського, чи то якого іншого священноначальництва. це компетентні намісники Бога на землі, і що ці два мечі в добрих і праведних руках. Бо останнім часом, що не папа, то гірше виявляється потолочу, як не кретин, то злодій, як не злодій, то пройди світ. Як не пройди світо п'яниці розпусника часом, усе на раз. При всій і добрій волі, хоч є як та овечка, таким пастирям я слухняний не буду. Таких головами церкви не визнаю, з такою всевладністю не погоджуся. Хоч би мені хто істо Костянтинових донацій перед очі показав. Повчав учитель Ян Гус що не може бути справжнім наступником апостола Петра, папа, який живе за звичайами, Петрові противними. Такий папа є вікарієм не Бога, а Юди Скаріота. Тому замість підкорятися такому, треба брати його за шкірку і з Амвона скидати, привілеїв позбавляти і маєтності відбирати. І так від Ватикану до кожної сільської плебані. Ти, брати Вишику, говориш, що кур'я Романа рада була б чехів, як марнотратних синів, привітати з пробаченням, знову прийняти до грона європейської християнської спільноти? І ми були б цьому раді. Але спочатку хай вони змінять звички і віру на істину, на таку, яку Христос учив, яку Петро сповідував, яку і вчитель Віклів, і вчитель Гус навчали. Бо істинна віра, віра апостольська – що відповідає букві Біблії, це та, яку сповідуємо ми, правовірні чехи. Очі нас європейська хрістіаніта з до свого лона, а й спершу першого лоно почистить. Є такі люди, як Петр Чельчицький, як Миколаш із Плешегримова, як твій великий земляк Павел Влодковець, що захищає свободу совісті. Дасть Бог, звернеться римська церква, зрозумівши свої помилки саме до цих людей». «Дасть Бог послухається їхніх повчань!» «А як не послухається повчань, то послухається наших ціпів!» Докінчив з холодною усмішкою прокупок. Довго тривало мовчання. Перервав його више Кричинський. «Це все я маю повторити Шафранцеві!» Ствердив він, а не запитав. «Ви цього бажаєте?» «Якби не бажав, хіба я говорив би про це?» Підкрутив вуса прокоп. Перед гамазею на Рачинського чекав Ян Рогач із дубе, славетний гетьман Чеславський, з кінним ескортом. Поляк скочив у сідло поданого йому румака, взяв від пахолка плещець з вовчих шкур, тоді до нього підійшов прокоп. Бувай, брат, і вишико. простягнув руку для потиску. Нехай тебе Бог провадить. «І передай, будь ласка, через шафранця королеві Владиславу від мене побажання здоров'я, щоб йому щастило». «В подружжі з Сонькою», – вишкірив зуби Прокупик, але голий втихомирив його гострим поглядом. «Щоб йому щастило в ловах», – доказав він. «Знаю, що лови він любить. Нехай однак буде обережний, 77 сім літ має. У такому віці простудитися легко і переставитися від цього можна». Речинський схилився, прицмокнув на коня. Невдовзі вони вже їхали клусом до переправи на лабі. Він і ян рогачі з дуби, двоє друзів, соратників, приятелів, товаришів по зброї. Було перед ними рогачими вишиком ще багато битв, сутичок і боїв, під час яких вони мали битися разом, бік при боці, кінь біля коня, нога коло ноги, пліч опліч, разом і мали померти. Одного дня. На одному шафоті, спочатку страшно скатовані, а потім повішені. Але тоді ніхто не міг цього передбачити. Велика бомбарда вистігла до ранку, а сповнений ентузіазму гармаш не забарився гримнути з неї рівно зі сходом сонця. Гуркіт і струс землі при цьому був такий, що Рейневан впав з вузької лежанки, на якій спав, а дрібна солома і пил сипалися з брусованої стелі щеприотченаші. За великою, наче за паніматкою, пішли менші бомбарди, що метали центнерові та півцентнерові ядра. Гриміло, земля дрижала. Розбуджений Реневан згадував сон, а було що згадувати, йому знову снилася Ніколетта, Катажина фон Біберштейн з подробицями. Гермати гриміли, облога тривала. Третю і найважливішу причину своєї згоди дати Шарлеєві відпустку Прокоп відкрив їм близько полудня. У них одразу ж зіпсувався настрій. Ви будете мені потрібні в шлянську. Обидва. Я хочу, щоб ви повернулися до шлянська. У серпні, продовжив Прокоп, незважаючи на їхні міни та не чекаючи на відповідь. У серпні, коли ми відбивали хрестовий похід з під страшибора, вросливський єпископ черговий раз встромив нам ножа в спину. Військо єпископа і шлянських князів. За традиційної підтримки Альбрехта Колді, цеї пути з Частоловиць знову вдарило на Находсько. Знову рікою лелеся там чеська кров. Знову пожежі пожирали садиби. Знову з безборонними людьми чинили звірства, які неможливо описати. Вже щонайменше рік шльонським прокочується хвиля страшного терору. Усюди полають багаття. Страшно знущається німота з наших братів-слов'ян. Ми не будемо бездіяльно дивитися на це. Вирушимо на Шльонські з братньою допомогою з місією миру і стабілізації. Але таку місію, Прокоп і далі надавав їм рота розкрити, треба підготувати, і це буде вашим завданням. Коли вирішите ваші приватні справи, ті, на які я великодушно дав згоду, вирішите під Білу Гору до брата Неплаха. Брат Неплах підготує вас до завдання». «Яке ви виконаєте, не сумніваюся, з великою відданістю заради Бога, релігії і вітчизни, Як і годиться божим воїнам. Ти, Шарлей, бачу, хочеш щось сказати і говори». «Ушлянсько», прокашлявся шарли, «нас знають, нас опізнають». «Я знаю, багато людей нас там знають, багато хто на нас лютий, багато хотіли би бачити нас мертвими. Це добре». Це гарантія, що ви будете обережними і розважливими. Інквізиція? І що не зрадите? Кінець дискусії, шалею. Кінець, балачці. Ви отримали наказ. Повинні виконати завдання. А тепер йдіть собі вирішувати ваші приватні відпусткові справи. Раджу вирішити їх усі теретельно. Ваше завдання, мушу визнати, ризиковане і небезпечне. «Перед таким завданням варто врегулювати особисті справи. Повернути борги друзям і тим, кого ви любите. Взяти в борг в інших». Раптом він урвав себе. «Рейн, Марис Беляви!» Звався за миті, глянув, та так, що Рейневанові аж мороз пішов по-пічкіру. «А чи не мають часом твої приватні справи чогось спільного з помстюю за смерть брата?» Рейневан заперечливо покрутив головою – Бо в горлі йому раптом пересохло так, що він не зміг би видушити ні слова. А, це добре!» – склав руки Прокоп голий. «Це чудово, і так тримати!» «Рече Біблія, покладися на Господа, а щодо твого брата ти можеш додатково покластися на мене, Прокопа. Справою займуся я, особисто!» – вже зайнявся. «Твій брат, пам'ять якого я шаную, був тільки одним із багатьох наших союзників, убитих у Шльонську. Злочинна рука досягла багатьох людей, які нам симпатизували. Багатьох, які нам допомагали. Ці злочини не залишаться безкарними. На терор ми відповімо терором. Згідно з божою заповіддю. Око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу, рана за рано. Зарано. Твій брат буде відміщений. Можеш у цьому... Не сумніватися, але приватну помсту я тобі забороняю. Я розумію твої почуття, але ти повинен стриматися. Зрозуміти, що тут існує ієрархія, черга на реванш. А ти в цій ієрархії далеко відпереду. А знаєш, хто на самому переді? Я тобі скажу. Я Прокоп званий голем. Шльонські злочинці включили мене до свого списку. Ти думаєш, я дозволю, щоб їм це минулося безкарно? Що я не покажу їм, що таке страх? Клянуся отцем і сином, що ті, хто кров пролив, заплатять власною. Як сказано в писанні, зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях їх потопчу. Пошлю вслід за ними меч, поки не винищу їх остаточно. Ті, хто уклав угоду з дияволом, хто потайки задумував злочини, хто в темряві завдавав підступних ударів, вже тепер озираються в тривозі, вже тепер відчувають наший чийсь погляд. Вже зараз ці креатури темряви лякаються того, що в темряві чатують на них самих. Бачили себе вовками, що сіють жах серед безборонних овець. А тепер самі затримтять, почувши виття вовка, який йде їхнім слідом. А висновок звідси такий. Підготовка нашого нападу на Шльонськ зараз має ключове значення – для всієї нашої справи. Це операція так само важлива, як от хоч би й теперішня облога Коліна. Або ж запланований на кінець року удар по Угорщині. Повторюю. Якщо внаслідок твоїх спроб приватної помсти операція зазнає фіаско, я зроблю висновки. Суворі. Буду безжальним. Пам'ятай про це. Пам'ятатимеш? Пам'ятатиму. Прекрасно. А тепер... «Реймери, брат, не плагдоніс мені, що ти спец... А, ну, нетрадиційний медицинний. Мені кості страшенно ломить. Ти можеш це заговорити, вилікувати якимсь закляттям?» «Брати Прокопе, магія заборонена. Чарівництво це пекатом морталіум. Четверта преська стаття». «Перестань триндіти, добре? Я питав, чи ти можеш вилікувати?» «Можу. Прошу показати, де болить».